Eta hitz eta putze mankizunean ez da jauz dena atxikitzen dugu arantxa ez teala? Zuekikus, gero zuen unerako alatzarriko izaiten alda hori denen ahiskurako. Berdin ez dakit, gaurkoa dena bota beharko da, dena telebistaz baitugu, bederan lehen zatiak, bai telebistari eskaintzen dugu, saio honen parte bat, aritz galagagak, erramezala, laster bere bekatu guziak barkatzera joango gira, entzatuko gira, telebista sobera begiratzen baitu berak, eta lehenik, telebista saio bati lekua eskainiko diugu, haste askena, Eta buzti berriz hor baita, ene lankidek maitatu dute, hori ganatate goizetik buzti ikusi duzo, ikusi duzo, beha ez dut ikusi hauten, xoindu ut. Eta behar bada tartean ere gure bilankide ikusten direlako ere hilabete untako buzti eman kizunean ez maitatu duten Egia da gauza onak. Bidarraiko trein geltokian grabatu dute aldiruntan. Eta lehenik, bai onako gaztetxean gelditu da buztiren treina gaztetxa beraz nola eraiki duten edo eraiki. Bedearen inguruko proiektua nola eraiki duten eta bar zatiño bat hemen. Berzer egiten du gaur inguruko bizertearen analizia bat, txiki bat, aizialdiaren inguruko analizia bat. Eta pentsatzen du gazte asamadak, berazkentzinean Badrila hainbat gabezia gure gizartean eta zehatzago Bayonako biztalerian edo edo gizartean. Beraz gazte asamada ere, tresna hori, tresna bat da ere gazte, gaztentzako hainbat e, proiektu garatzeko. Hori Bayonako gaztetxearen zaterreporta joxua beraz ikusgai ondotik egian bizikio natxeman dutana ere Jon Maiak ere apreciatuko du haintxegur ote giren omenezko egunean entzuan eta ikusi dukezie kantu bat gira, tekstua, idatzi eta irakuri zuen gelagusia gelaguzia nigarraraziz, emozioz betea eta laudurio hainit zukantzituen ere horregatik sare sozialetan besteak beste unek ere naski hainbat balioko lituzke beste manera batean buztiren maneran Kantu bat gitzu egiazko sibilotaxak ziren matalazek Egiazkoak dio muruk. Penze hutzena lantzeko gaia zuena hartu gi eskuetan. Belaketan belaketan nago, iruz lanari nik diot murz gaztainak bil gaztaina yan. Akhdiak lekoleko lektzunak lekoleko. Muxcinçako yanian jauzika. Sagahara jodela. yodela. Euskaldun izatea da utatzen mozkatsez milaka lagun oinez. Ika ika ika osen politika mort pour la flex. Haupak izona geiki mutil. Aujak ikasazue prostitutatzen eskaintzaren arabera. Ongi pilotan eta oneski dantzatzen. Jauzika ibilki buztan airean, bortitz bainan lagun. Kukudeboan eta bat eta bi dantza dantza. Eta bat eta bi mugi ipurdi. Hain izan badak jende, laukarkiren bete. Aze tinkogiren kutsaunen puntan, puntaren puntan, sardinak kantatzen. Bozer eta bozkakolak, Ez izan, erabe! Kantuz sohtu nahiz kantuz nahi bizi, bizi azibizi, bizi luzaz bizi, bizi ipajaldean bizi. Udalekun ieie, bindugira ieie, do, re, mi, fa, sol, lazido, denak hor gira, maite ditut ihitoak, gazte eta lori hos. Hene maitalekutxuna izan nahi baduzu, Udauntan nikez dut beste neok maiteko ta Hala, Begonda... bustiren bertsioa jod maiak egin zuenaren... Ebe inspirazioa barnean hor ulertu duzie eta Beion mailak kantu batzu ahantzi zituan iduriz. Hemen gehiago ezagutzen direnak berdin eta beraz bustik berri sartu ditu. Beikustekoak analdu den erramez alaldiuntan ere hiru irrez eta proposatzen ituzte denak veganoak txitsilik gabe, a bere eta ortzen diren produkturik gabe, humus, lasainak eta xagarezko chapinak. Fandango eder bat, ere dark Fandango bat, uh, da Fandango beltza, danzatu ala hil, hau da egin behar. Eta kafino bat ere hartu du amaiurek aldiuntan, eta norekin, karinetxe beridekin, aranunden gure lankideetako bat, berekin mintzatu da berazemen, eta bistanena hilabeteko kantua egin dute bustiko gazteek, eta be, Michael Jackson hilabalin bada, bustiko Or dira ordezkatzeko prest beraz edo ordezkoa hartzeko prest eta hemen gainera eleparen izenean We are the World kantua ezagutzen duzue hemen beste gisako bat Be bat herria abiltzeko zu dugu Zia gure abaita, deibat erria biltzeko. Eldu da eguna, gure momentua, ginenaz ahogu izaiteko. Ah yeha Uztiren kantua eleparen bosa hemen We Are The World Beraz orain diskoan atera beharko da Diskoak saldu eta dirua egiteko beraz bihar sortuko den Eleparen zat kanalude puntiu Teben ikusgai duzie hau Eta segitzen dugu itzeta putzen gure lagunberiarek ili Itzeta putz Eta gurekin lagun berri bat hitz etaputzen putzen horretziste telebista gutz irratiapitz, hau da gure Lema buruetan esaktua dautzi eta aski orain. Eta hemen dugu telebista jale bat, telebista begiratzen duen oietariko bat. Bai, badira eta baziste handan bat aritz galakaka gurekin, arratsalde hon? Arratxalde bai. Horla da ez, zure bizia telebistari lotua da beti, edo telebista zuri lotua? Ah, bai, hemen e, Animalia bitxi gizara aurkeztu nauzu, baina baina bai, bai, e, nik uste nire espezian e, kutsi batzuke bagarela telebista jaleak. Baina ba, egite hemen e, ere mu, haredioaren ere muan sartzen ari neizela, ze, ze telebista jale bat hemen irratian eta gainera saio honetan, ba, espaita, espaita oikoena. Baina tira, bekatari gizan atorre, eh? bekatari gisa eta nire bekatuak eh, engarbitzeko asmuarekin. Lasai, eseme, eh, barkatuko zaitugu manera bat ez, eh, atxamaren zerbait, eh, pentsa, zuzira, azkenean telebista begiratzen duenetariko bat, baina asumitzen duena asustut, eh? zenta badira andan bat. Aba, hori da lehenengo pausua, ez da, asumitzea, eta, bai. eta eta zene dute, gero, konpontze bidean jartzea engaixotasun hori, baina tira, lehenengo pausua da, asumitzea, eta nek publikoki Ba, egiten dute eh? gaur hemen zuen guztion aurrean telebista jale naizela eta eta onartzen dula gaixotasun hori. Gurekin aipatko dituzuna da azkenan telebistan ikikuitakoak hogeitarazi eh, behar da edo ejan behar da Kataluniatik begiratzen duzula telebista ugundik eh? hemendik ugun eta horren arabera ere programazio desberdinak hautatzen dituzula, ez dituzula denak ere ikusten alhal, Baan, Lehenik, azteko, abiatzeko, hainitzeka aipatu dirate inguruan, nik ikusial ez dudan elkarrizketa bat izan da, telebista ez baitut begiratu alizan, edo besterik banuelako entxigu egiteko la seksta katean, Arnaldo Otegiri diote elkarrizketa. Begiratu duzuzuk. Bai, begiratu dut eta uste dute jende askok ere begiratu duela, ze ondarre azteko, Telebista, ez dakindik, e, eventorik handiena izan da, e, polemika handia izan da, hasi aurretik ere, e, jendeak e, esaten zuen e, telebistan eman beharrote zen e, Arnaldo Tegiri egindako elkarrezketa bat, edo etzen eman behar, hasi aurretik ere dagoeneko bazene aski polemika, mm -hmm. Eta nik hitortu e, behar du zalantza izan nuela, eh, igande gauarekin zer ikusi, otegiren e, elkarrezketa hori la 6ta katean, Espainiako la 6ta katean, edo beste personaia importante eta... Eta ezkera bertzaleko lider bati egindako telebista eman aldia. Bain zuzen ere, TV baten porrotx ere agertu baitzen. Porrotx, ah, bizta dena politikari handia, sigitzaile handia dituenak, kipidanik. <laughs> bai, kipidanik hori da, eh? Hola rapatzen dira, eh? Bai, eta domaia da, kipi horiek bot ezin ematea, bestela, segurazki bozka hori ba, porrotxen aldekoa. Litzatekelako, baina ez, e, Neronek autua egin nuen, eta autua egin nuen Arnaldo Otegiren elkarrizketa ikusteko, e, kritikatu izan zitzaioen e, Jordi, e, bole aurkezleari, aurkezle katalanari, baina zuzen ere, gehiagi galdetu ziola irea ganaz, ezta? Gehiagi galdetu ziola, e, orokorrean e, Euskal Herrian gertatu diren gauzez, biolentzia e, politikoaz, etaren jardunaz ere, eta pixka bat bat etziola tartean dirikutzi etorkizunari edo etorkizuneko proiektu behi edo baina tira, nik uste dute gatazka edo kasu honetan ez da elkarrezketa eman edo ez eman e, zenean, ba elkarrezketa ematea bakarrik dagoeneko nik uste aurrera pausu bat dela eta gerogia daba kasu elkarrezketatik gauza batzuk aldalitezkela eta, eta pixka bat galdetegia zabaldu eta gai gehiago sartu, baina ikuste dut elkarrizketa ematea bera dagoeneko ba, lorpen txiki bat e, bezala kontsiidera daiteke mm. lana. O sea, hor askenen eh bizkat e, dana beti galdera berdina eldu zela, bezergatik etzen uten garaian kondenatu hori, zergatik etzen uten kondenatu eta otegi ikaskenean orain mintza gaite zen gerokoaz eta gaur egun talde armaturik ez delarik, ez? Hori zen asken. Bai, hori zen pizka bat e, bai bataren eta bai bestearen eh posizionamendua. Bai, nik uste dut Espainian oraindik ere badagoela, ezta? Horrekiko kezka kezka bat eta eta oraindik ere ezta ongi esplikatu eh Espainialdean ba, ba, ba zer izan den eta eta zer gertatu denetarekin eta etaren violentziarekin eta eta zentzuz horretan ba naiz eta urkesleak iraganez galdetu eta eta iraganez galdetu gainera modu errepikakorrean Ba, nik uste dute, hotegik aukera izan zuela esplikatzeko, bere, ikuspuntutik beti ere, eh, mm -hmm. Otegiren ikuspuntutik, baina, hain zuzen ere, zer izan zen hori guztia, ez da? Zer, e, zer izan zenetaren jardun armatua, zer izan zen eskera bertzalearen posizionamendua, horren aurrean, eta bar. Beraz, nik uste dute, naiz eta bai, iraganaz egitzen eta iraganaz galdetu, eta bar, nik uste dute, Espainialdean, oraindik ere, entzun gabe zegoen... Gauza asko atera zela ez? Uh -huh. Eta aldo horretatik ba, positiboa ikusi nuen, elkarrezketa hura. Bai, eta elkarrezketatik atera zena uste duzu, Espaino ikuspegitik, e, ala ere gibeltasun pixka batekin egin hartua izan dela, azkenean, be, e, nola ezan, mozturabat baita orain arte Euskal Herriari begirako problematikarekin, zerbait ekarri ote du elkarrezketa horrek azkenean? Esango nuke ez, ez mm -hmm. ni aldorotzatik ez naiz oso baiko erraz, gainera ikusita e, zer Espainia zari garen hitz egiten, hau da o, orain ordu gutxi emene... Zera, e, mural bate kalean pintatzea gatik, ba, mm. jende batea atxilotu dute iruñe inguruan, ez tezagun orain dela gutxi ere, ba, zera, e, txotxongilo e, ikuskizun bate, egitea gatik, ba, bat egiteagatik gatik, hainbat lagun ere atxilotu zituztela ez dugu horatzen hongi Madrilen edo non. Beraz, bai, Madrilen, bai. bai, beraz horre, e, ez dakik nik... Amazte e, mirar lakoak nuen. Bai, bai, eta azken aldian gero eta gehiago... Bai. Gero eta gehiago hartatzen ari da. Orduan, ez du inguru horretan, ba, ote bezalako ahots bat entzunan izatea e, Madrilen eta Espainian orokorrean, ba, nik uste dute positiboa dela, naiz eta gero horrek izan dezaken, dezaken eragina batxipia ba, izan, ez? E. Begiratua izan da? Begiratua izan da, oso begiratua izan da, Batez ere, Ego Euskal Herrian, mm -hmm. Ego Euskal Herrian e, audientziaren euneko gehi tamar inguru ibili zen, Espainia Orokorren Estatuan, gutxixiago, e, okera espanago emezortzi, euneko emezortziaren inguruan, baina bai, e, datuen gainetik, zala parta, ondia aurretik bitartean, eta eta horrengo orduetan ere, izan zen beraze, horregatik bakarrik, gauzak mugia arazteagatik bakarrik, pixka batean, niku ste merezi izan zuena. La 6ta KTA eh, kate mota daia da guk franjiskateak ere baitugula hola piskat kategorizatuak direnak, bai? eh? TF France 2 Tabar, la 6ta dibidez kate mota da. Ba, la 6ta zangoenuko kate pribatu bat dela. Eh, gaur egunean A3 Media izeneko ba, enpresa handien baitan dagoena. Horrak esan nahi du Antena 3 Televista katearen nolabait Ende dela, ez dagu anaia edo aiz patxikia da euskaun noan. E, baina bai antena 3 eta la sextak osatuko lukete ba, hori talde telebista talde handi bat Espainian. Uh -huh. Beste aldetik izango nuke sektore pribatuan alaber, Ba, 5 eta 4 kateak osatzen duten beste talde ondi ez. Beraz, bi talde handi daude eta gero izango benukue ba, telebista publikoa. Arnaldo hotegi igandean zen ikusgai gai lasek stan, benen Euskaldunen zat, zen beste elkarrezketa bat atzu bai. Euskal telebistan, bai. hainbeste segitu hotegi izan da. Bai, e, segurezki ez, uhum. ordua ere ez zuen, ez zuen oso ona, gaueko amaikat ardietan ni horrezkero dagoeneko ordu horretan e, ardilo izate naiz, baina bai. atzo zeietu nintzen e, begi bat behintzate zabalik izaten eta eta azteko esan beharra dago behitzu lainbesteko salapartarik e, izan, salapartarik ekarri eh Euskal Herri zelako eta ETB baten euskaraz e, baina etzen e, aurretik eta eta emankizuna eman izan bitartean ere etzen hainbesteko sala partarik ekarri e, em horrek azpimarratzen pixka bat ere, testu inguraren importantzia ez e, Zekatetan emateak eta zer, zer, zer eremurako esan dut Espainia erestaturako edo Euskal Herriako emateak ba, ba diferentzia dakarrela ez mm -hmm. Bai, eta pixka bat gai aldetik edo atzkoa askoz ere ba, etorkizunari begira izan zen. Eh? Ez dakit eh, igandekoaren aldean edo eh, igandekoaren kritika berean ez erortzeko edo, baina eh mailalen hidiarte aurkezleak eh, bain zuzen ere askoz gehiago galdetu zion etorkizuna, eta, eta nola ikusten dituen gauzak hemendik aurrera eta mm. eta tira, proiektu politiko ez ere bai eta eta abarreko ez. Bai, azkenan kazetariaren arabera ere aldatzen bai, dira holako. Bai. Eh? Bait, estu ingurua, kazetaria nork ikusiko duen ere, ez da bai. gauza bera, ba, ez da kiinik, eh, pepek amar milioi jasotzen ditu Espainia arrestatuan, beraz, eh, jende horren gana, bai. eh, iristea gauza bada, eta hemen Euskal Herrian ematea beste gauza bat, beraz, ikuste, bi elkarrizketak batera hartuta, eta hori, hori guk, eh, sorte hori guk dugu Euskaldunok, ze atzoko euskaraz izan zen. Beste batzuek ezin dute ezin izan dute biak ikusi, ez? Ez, nik ez. <laughs> Baitira, horretatako horreta horregatik gaurko lahurpe nau, eh? pixka bat. Hori da, bebizkiuntza, horrekin gelituko gira. Katalunian, baduzia, aritz galarrega, beste mankizon bat aipatzeko telebistan um, bon, etzaiti duritzen gauza undik interesgahirik baden, badea zerbait interesgahi zuretzat Katalunian. Bada, bada, eh? gauza, gauza asko bada, Eta kakakaso azken alditik e, gauza bat besteren gainetik nabarmendu nahiko nuke iz, E lehena izan izan da ni, nire aurretik beste, beste inor, e, nabarmendu duenik e, orain aipatuko du hau, hain zuzen ere telesail bat da. Eezta gauza azki arrunta hemen e, eta Kataluniako telebistan, baina telesail bat egin dute eta egin dute gainera ona. Oso na, mm. e, nit idia, izena du, gaua eta eguna, iz, izena ez da, ez da bereziki originala, mm -hmm. baina ba, thriller moduko bat da, e, telesail beltza zango enukena, e, bai. krimenak eta daude, eriotzak eta asasinatzeak, eta, Bikain, ba, ba, ba, Odol odolpiskat bada, mm -hmm. aragi piskatere bai, eta hori gauza harrarua da. E. Oroar eh, Kataluñako Telebizta Publikom bai, pentsatzen dute estatuko telebizetan oroar aragi pixatik usteare mm. gauza arraroa dela, baina arraruena kaso da telesailpenetan ona dela, eh? hori gauza bai, pentsatzen dute ez dakinek, ba, Suedia edo edo iparaldeko, Europa Iparraldeko Herrietakoa balitz edo noski, estatu batuetakoa ba, segurazki, denok eh, internetetik deskargatzeneariko ginatekela, baina katalana denez, ba, dire, hemen eh, hemen baino ezta ikusten eta hemen baino ez da hitz egiten horri buruz. Gaisoak. Bai. Edo hobi, ez? Azkenen. Edo hobi, bai, akaso bai, ez? Beste la hondiegi egiten diren gauzekin ba, beti Beti itxura desitxuratzeko aukera ba, da. Ba, eta mainstream bilakatzen da, horren zuhiko begiratzen, altzentatenek begiratzen ori dute. Hori da. Orden pixka bat diferentzi egiteko etzenuke ikusiko nuke. Ez nikese ez, ez begiratuko. Zegeia <gülüyor> sobra fama biltzen ari badakatan ez <gülüyor> du balio. E baina ez dute izan itxaro bordak eh, laudatu izan du ah. Telesailau nire aurretik, eh. Ahoz. Berrian idatzitako zuta beren batean ikusi izan diote telesailau goratzen. Ha, Eta motivoekin oski. Ado, sordan begiratuko dut. Itxaro gordakai <laughs> batzen badu. Bo, berdin bukatzeko uh, gure telebista itzuli hau, baduzu iduriz batzutan frantxeskateak begiratzeko gogoa. Bai, Eta? badut, bai, bai. Eta haste untan ere? Aztunde ere, ze esango nuke heldu den e, ostiralean osoker ezpa naiz 22 e, tira talasa dagoeneko saio mitikoan talasa talasa bai ah. e, zera Euskalek kostaldeari kuku eingo diote eta kasu eingo diote eta apustu egingo nizuke mm? bai etze surlariren bat agertu Ah, uste duzu arrantzasariko bai, dira eh arrantzas bai Euskal Kostaldea zari garela, zurlari bat espada gartzen. Bai, ez da eh, Ez? Ez da Euskal Kosta. E, e, ja. Na, nahi agon ukean kasartu, eh? baina... Eta behar bada, ahantzatuko dute zurlari uh, bat, edo salbatuko <laughs> uretatik, eta... <laughs> se, se arrantza teknika erabiliko duten, eh, enuke, enuke asmatu nahi, baina eragokiga izki, eh, zurlaria... Begira, hori beste reality show bat uh, Euskal Kostaren zat. Zurflariak uh, nola bildu uretatik edo... Zeteknikarit ze aikeo berena. Tira, ez du... Odolik eta ez du emene gingu eta zarearen alde. paratuko konegin. <laughs> Untxar, ebe bakizu zer, uh, zure bekatuak uh, barkatzeko, zure telebistari noturak... Uh, bat usteko mm, probosatzen nautzut uh, Amaraldiz uh, duen hausteko itz putz itz eta putz emankizun duziak entzutea eta horren ondotik abarkatua izan o, hori da nire peri, peridentzia menz. bai, hori da ongi bazauzu eh, bai, primera bai, bai, bai. ez dut auturik dena dena ez dut auturik, eh? Be, beraz egin eh, modu bai. <laughs> boharitz, mile esker, eta bai. ondoko on alierte hori da, zubi, mile esker Eta lasta erroxe luisa izpururi hitza iritziaren tartean eta ondotik gure gomita Eneko gerrika beitia izango da, xarri izortziak eta erditan Dona Pauleko zine gelanaan izanen da Zine ezta bai daba tantolatzen bideak Dona Pauleko zine gelarekin batera Kolombiaz, kolombiari buruzko dokumental bat lehenik eta hauzi bat bereziki haipagai nagusi laster sehetasunak. Beraz, gure gomitarekin, bostak eta erdimementu jatietan berriak zurekin Bernadet argain. Aierako haize egoak opeatifak ez du emendigoiti landes biarno eta eskualeriko latonoi bat laborarien esnea bilduko, aspaldiko urteetan behi esne hori biltzen zuen eta saltzen gipuzkoako kaiku esnelati enpresa honek bakarrik espanol estadoko esnea nahidu horai haize egoak beste aterabide bat atxeman behar izan du bere laborarien zat, geien egin duena, salbu behatzi entzat, horietan eskualeriko laua X eta zodialek kartuko dituzte laborari horiek eta aera hontan ez dira laborariak bakarrik kunkiak sei kamiune esneketarik ere lana galtzen baitute. Lane reformaren kontrako Jukogore kolektiboa Bayonako alderdi sozialistaren egoitzaren aitzinean bildu da goizean, PS eta MEDEF Berdin edo Lankodea eta Nagusienkodea Berdin bezalako mesuak idatzi dituzte paretetan, bestalde ekonomia blokatzeko apilaren egoita sorsitik egoiti grebarat eta dei egiten du kolektibo hunek. Siberoko alozen, xala etxea dena araberitu dute, ondoan eriko xala bategin, eta arabote bat ere, miliun bat euro pasa eh, da, herri elkargoa eta aloseko erriaren artean eh, ere manden sedean ezahi dirua, xala etxean, bi xail, bakantza denboretan animazione zentrua, eta beste egunez, basa buruko ikastola rog plantatuko da. Crea City Mugaz Gendiko Eremu Bat Sohtzeko Proieto Europarada, programan, baiona, iruña eta ondari bia sartzen dira, haien arteko ezagariak turisma, gastronomia edo hiria inguratzen ditu, duten harresiak, elkarlan hori esker Europatik lagunduak izanen dira, komisioniak hautatzen balima ditu bederen, maiatzaren hamekan jakinen dute. Oste gununtan, Jokoskampo saioan, eta baliatuz igandeuntan Berezkoen binakako finala jokatuko dela pilotari eskainiko diogu saio berezi bat finaleko hiru protagonista gurekin izanen ditugu Filip Biel, Batxita Dikazu eta Bisintxo Bilbao igandeko partida favoritoak, sapelketa bera, bakotxaren trempua Berezkoen aktualitate guzia jogatuko dugu zpitatik gotik. Zuek ereesaiourtan parte hartzeko galdera duagak egiteko telefono 0 bost bost beatzi bost 0 bat edo bestela mailez zein jokoz kanpo bildua Twitterkonduaren bidez ere joko zapikomaga kanpo helbidera idatz kanpo ostegunetan zazpitatik zorkzietara zuzenean Euskal igatzietan Epika ostiraletan atxaldeko lauetan. Mintzola ahhoko lantegiaren eta Donostia biai Europako kultur hiriburuaren eskutik, Europa bat batian kantu inprobisatuaren naoarteteko topaketa ospatzen ari da Euskal Egiko soko ezberdinetan, Kari haortarat, kurudistango, sardiniako eta Euskal hobi satzaileak ikusgai topak eta batian ustaritzen ostierale untan Mintzola hauzko lantegitik, Carlos Aizpurua, osteguruntako gomitago izberdin Itzeta putz, butz, itzeta putz, itzeta, Itz eta itz eta itz eta buk! Bu. Prentxana ipagainagusiak tenore untan behiarekin abiatzeko atzoko bergaiarekin segitzen da gauk aktualitatea, azt nugal itza nagusi eta bereziki tortura itza. Uh, torturaren kontrako muralak egiteko eta manifestaziorako deia egindute. Eta hor, beraz, irudi sortabat, argazki bilduma bat mandute xarean, uh, argazki bilduma hortan agertze dira Euskal Herrian zehar uh, be, atzotik uh, gaur erat, agertu diren murala desberdinak denak tortura itza marra gorri batekin, beraz uh, deieginez uh, muralak egitea, atzuko atxiloketak salatzeko, gaur burlat tan ere uh, elkajetaratze bat dei egiten dute, eta beraz txoko gusietan torturaren aurkako muralak pintatzeko deia egiten dute, eta manifestazioa antolatu dute larun batean horen batean burlatan beraz. Uh, hainbat gai hogi lotutakoak uh, atsumomatani ere begian iritzi artikulu uh, sorta bat ere eratzen baitute uh, begian. Bestalde beste bi atxiloketa ere ipagai berrian, e, gaur terrorismoa goratzea egotzita atxilotu dituzte Irunean, goizean e, beraz altsa.info atariak jakinarazi duenez, Aizea Perez eta Andoni Las Palaz dira egoerdean Irunean atxilotu dituztenak. Hore ez da informazio askurik, baina terrorismoa goratzea leporatu diete biei, eta komisariarat eraman dituzte Espainiako poliziak eraman uh, ditu. Uh, aurretik goizan bilbon pertsona bat ere atxilotu du Espainiako poliziak sare sozialetan terrorismoa goratzea egotzita leporatu diote uh, berazbergian hemen xe eta <tusurra> Eta bestalde Euskal Telebistaren, Nafarroako emisioak geleko du Madrilek. Hori ere berrian aurreko Nafarroako gobernuak, jarritako salaketa bat da hemen oinarian, Neuria Bertan Behera usteko eskatu dio barkosen gobernuak, beraz Nafarroako gobernuak, industria ministeriori. Argian, ere titulu nagusia, tenore untan beraz Nafarroko gobernuak ene hurria bera usteko eskatu diolarik Espainiako telekomunikazio ministroari eta UPN alderdiak jarritako xalaketa kenduko du. Beraz, hemen argian haipagai. Bestalde, mozal legea hemen argian arbuiatu eta argiari elkartasuna adirazidio Gipuzkoako aldundiko Imanol Lasak. Imanol Lasak, Gipuzkoako gobernantza eta gizarte arekiko komunikazioko diputatuak. Elkartasuna adirazidie, argiari eta legea aplikatuz isuna joxo duen Asier Lopezi Uh, imanol uh, imanol lasa barkatu hemen ukan ginoen gomita dura zonbait aste hitzeta putzen. eta bestalde emerezi urte arteko espetxe zigor eskaerak presoen abokatu entzat 2000 eta amarrean atxiloturiko bederatzi abokatu eta presoen alde ari ziren ekintzaile entzat emerezi eta zazpi urteko presondegi zigora eskatu du prokuradoreak argian setasunak Jandoze, estadioan ondakinak bere iztearen alde. Argazki bat hemen argazkitan bayonajak agertzen dira, jankone txergara, 7 martin, 20 harteko eta beraz bilta garbi sindikatuak ondakinen seilkatzeko kanpaina abiatu dute Euskal Kostaturi erri elkargoarekin baterat, Jandoze Estadioa norotarat bi motako hogeita masei zikin ontziesari dituzte horrez gain publiko erabiltzaile eta jokalarien sentsibilizatzeko komunikazioa ere burutuko dute iduriz kaseta.e usen aipagai eta kasetan ere miarritz edo Biarritz munduko surf txapelketarako autagai bere uh, burua aurkeztu du. Eta bestalde, friendship taldea kapirilaren ogeita xeian. Hemen dikxai xe Euskal Presoen egorari buruzko txostena aurkeztuko du. Euskal Herriko bake prozesuari buruzko friendship taldea. Beraz, hemen uh, bere amargaren urte muga ospatzen duelarik. Bestalde media basken Saharauiak preso politikoak haipagai eta bereziki hor uh, hainemere tzi presok uh, oien goxe greba galditu dutelarik uh, bostean beste presobat Hilda uh, goxe grebaren ondotik Brahim Saika beraz uh, apitilaren lenean atxilotua izantzen manifestazio bate Mediabazken, Seetasun Gehiago, CFD-Teren uh, Keska Kardiologia Zentroan Bayonan, berrietan aipatzeginuna ginen ere Mediabazken, eta Bukatzeko Prentzaitzulia, Uzu-duestekin, Franz Televizion, Aipagai, Michel Field Kassetaria edo bakarrik da, kasetariak bere kontra baitira, fera batzemen muntatu da, ez dut setasun gehiago korik, zidu ez den, eta Francesc Prentxan ere, haipagai nagusi azken oren hauetan bostak eta berrogei hitz eta putzen laster gure gomita izango da eneko gerrika baitia Kolombia haipaga izaten baita sari, dona paulen zine gelan, zine ez da baita bat antolatzen baitute Kolombiari buruzko hauzi haundibaten seg Gipenaz dokumentala eta ondotik Eneko eh, rekin beraz Ezta baida gurekin izanen da Zomait minuturen buruan Jose Luis Eizpuru, mementu gotz Zuritza Eldu denaztelenean, gaur sortzi Biarritzeko aireportura helduko dira libanotik bi familia Siriar, gerlatik iesean Endaiara Elduko diren lehenak izanen dira zonalde hartako gerla alertu zenetik, molde ofizial eta adostuan beti ere. Ipar euskal herrian, lau herrik erakutsi dute migranteak hartzeko naikeria, eta biharroan gutienez, amabos terri badira etorkinak atarretzeko borondatea erakutsi dutenak. gogo eta sortarazten dizkit berri honek. Batetik, soilik lau direla ipar etorkin Siriar edo Irakiarrak hartzeko naikeria irakutsi duten herriak. Non dira bada abertzalez osaturiko herriko kontseiluak. Abertzale izaitea ezpaita soilik euskaldarriaren alde egitea, abertzale izaitea beharretan diren herri eta jenden alde egitea baita. Elkartasuna erakustea hitzetik ekintzetara. Bigarren gogoetabate ere sortara sidit albiste honek. Ez du gusti honek marketing kutsua. Bi familia jiren dira eta komunikabide guztiok Izanen gira gertakaria goraipatzen, baina itsasoko ur baten antzekoa dirudi nehorri honek, ikusirik arazoren eina. Halere, Mikel Aboak berek abesti batean zioen bezala, mundua ez da hobetuko, baina batzuek gau batez oea ezanen dute. Aterpean aizehotzik ez eta berai zioakien elurra karrikan ari da. Mil eskerroxeluis aizpuru uh, hemen iritzia eta laster gurekilan aldiz. Eneko gerrika baitia erramezala Kolombia zarituko gira gaurko itzordua Dona Paulen aipatuz, neik bor lehenik hemen entzungai txakurren begiak kantuarekin. Zipitia pavera, Euskitako betaurreku paria tasto maguak txapela, kentzen dunia, handunia. Maite mintzia da, galtzer dibatez da chan tuta paz senesin egona tristecia chakurdenetan baitiaren begiak ikostia ka ti lucadavat lambroa eta tia no la estad banai go no la estad banai Oh my, Gemini, suki. No lasted when I go. No lasted when I go. Oh my, Gemini, suki. Vanished the night. Vanished the night. Maite mintzia da Ez jakinen, ez jakinen Iglu bat zutan Arrosa itia krabeline ikoska Itxia juatia Taitzeala Bueltatuko sekula sinistia Ez urdura kajor. Ondua nastia Maite mintzia da ta tua ja ke zabatzia dartarisua soñe ku alrebez Artutako biatzan ustia, gara garra goitik, behera azten dani. Neik, bor, deitzen da talde hau txakurren begiak kantuen zuten duzi eta bat hemen maiteak bur esskalduna eta Josh Txit Estatuatuaak garren arteko topaketa Amsterdamen auzo berean bizi dira eta musika klasikoko jotzaile profesionalak baldin badira biak hemen beste estilo bat beraz jojatzen dute Badok puntu euen gehienik entzuna den kantua azken aste hau Tan uh, bostak eta boreita zazpi gure gomitarekin txigitzen dugu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, ukskal irratietan. Zine, ez da Dona Paulen gaur gauean, sortziak eterditan duzue itzordua, Kolombia gaina gusi izango da, Kolombiako, do Kolombia riburuzko bideo, do filma batekin hasiko da gaualdia, eta ez bat baidabat, izanen da ondotik, bakebideak bideak antolatu du hau Dona Pauleko zine gelarekin, eta gurekin dugu justuki ez parte hartuko duen, eneko gerrika behitiarekin Arratxalde hon, ne? Arratxalde hon, bai, Zu berazeneko uh, gaur-gauean hor izango zira, eztabaidana parte hartzeko jaketeko beraz uh, zuk kolombiako egoera urbiletik segitu zu, bosturte zan egon zira, eta bereziki mundu bat, deitzen den uh, gobernuz kapunpoko erakundeko koordinatzaile zira uh, kolombiako aipatu hainzin, mundu bat erakundearen lana zoin da? bai eh alaxe da ni aanbertan e, egonda naiz posturtez colombian da gure lana gehienez bat mundu baterakundeko e, lana gehienez bat hiru ardatzetan datza lehenengo e, genero arloetan lan asko egiten dugu bai erta Amerikan, aanbertan ertain american el salvadorren Guatemala, en Nicaraguan, e, gu da zibila izandako pertsonekin ere E, ero Kuba, Bolivia, Moçambiquean, baina egiaza momentu honetan gehien bat Kolonbian lan asko egiten duru, egiten dugu ardatz honetan, genero e, ardatzen baina baita be e, giza eskubideen ardatzen da elikadura burujabetzaren inguruan. Da Anbertan e, baditugu lankide hiru lankide da e, ango erakundeekin da mugimenduekin La egiten duuzeak gehien bat nekazal ereueetan eta baita ere indigenekien <totipasen> Ados, uh, gauza initzor hori berba bestealdi baten ere aipatzeko gehiago. Hor, beraz, Bye. gaur gauean zine ezta bat bada dona paulen, uh, Kolombia gai nagusi, kolombiari buruzko dokumental bat uh, edatuko dute, eta hauzi uh, uh, baten inguruan azkenean, hauzi uh, nagusi bat Kolombian, justizia eta bakea deitu dutena. Azkenean hor, fite-fite labur biltzeko entzuko beki espikatuko da okuzu berdin e, eneko. Berrogei di, dira hor buru batzu, paramilitak batzu epaituak direnak, berrogei tamar mila pertsonen eriotzak dira hemen jokoan namar urteko gerla gordetu batena ez, azkenean eneko. Bai, da, eh, kontutan eh, uki behar duguna da, in da gatazka honen oinarria, oinarria, oindala berrogetan maboz urte in guru edoolaakozio zer. E, nekazale ueetan hasi ziren nekazari batzuk e, erue, euren ak edaren eden alde, e, borrokatzen borrokatzen bideo onean zeeneta, denbora hartan e, ja, jaugo e, handienek, Geros da gehiago hartzen hasi ziren lurrak. eta zelan hartzen ziren lurrak legalki, bataz be e, bueno, abokatu batzuen menpean e, e, daki zuenez e, nekazaria izan da Kol apur bat normalean ez analfabetoa izan da dala eta eh horien mehatxupean abokatuen txupean, legalki euren lurrak kentzen hasi ziren hori batetik baina bestaldetik eh hasi ziren nolako taldetxo bat eh, sortzen non ejesercitoekin ziren ez, ez, ez, ez zirenez, baina baita eh hango jabeekin jabe handien, handienekin Da, hortik dator paramilitarren e, egoera. Mm -hmm. Gaur egun ere, e, kontutan hartzeko beste gauza bat da, e, Kolombian daukagun inekitate maila ia altuena da, edo handiena da, e, Amerika Latinan. Da, zergaitik gaitik, e, zer eneta, e, populazioaren, e, edo lurren, Kolombiako lurren, eguneko zeia, populazioaren eguneko parkatu laro gehiagat, populazioaren eguneko zeian dagoela. Uhum. Da, bai e, pake prozesua egonda, bai lehenago hori e, izango da eta hori da azken momentu honetan, e, arazo harazorik larriena. Eta horren, horren artean edo sistema hori e, mantentzeko, legalki baita ere kolombiako estatuak E, oso zelan esango nuke oso pff, lege euren, euren alde e, eratu dituzte sistema hori mantentzeko. Uhum. Ze hor, azkenean ere agertzen dena da, e, ipatzeintugu buru paramilitar hainitze paituak direnak, baina parlamentariak eta geroztageiago hauzia hainzinatu ta gero, oartzen gira e, be, gobernuko kideak ere, badire, la kolombiako gobernukoak? Badira, badira, hain da handia impunetatea, zerren eta e, leku guztietan e, zera, sa dagoela sa konduta dut, eh dauela. bai eh nekazaleremuetan bai indigenen meremuetan bai beltsen meremuetan bai hirietan baita ere eta hori betidanik Kolumbia eh oraintzero arte consideraturik egonda Amerika Latinan eh ba, demokratiko ki eratutako estatu bat baina bai legalki bai eta legena eh, aurrean bai baña e, eremuetan, eremoetan hor lurretan eh eguneroko bizitzan hori azken finean ez da boterea boterea izanda armena boterea izanda diruena eh arma horiek edo arma horren truke e, gausak lortzeko eta horien artean ba politikoak dira horien artean eh jauntxoak eh eremu Eta batzutan, e, entrepezak, baita nazioarteko entrepezak, euren interesen alde, ango jenden lurrak kentzen. Zertako, ba, apur bat, modelo ne neoliberala deritzen gaur, e, gaurkoan ba, zabaltzeko, dagindartzeko. Mm -hmm. Hor ere, uh, entesgarriada ikustea, bai, laburpen bat ikusiut uh, filmarena, gaur beraz uh, Dona Paulen edatuko dena, uh, galdera agertzen da, egia entzuteko prestote zarete. Azkenean, egi guzi horren entzuteko prestote garen, ere, pentsarazten du ere Euskal Herriari beste einbatean biztan dena, baina nolako, azkenean, uh, gordetutako ekintza horiak agertzen direlarik, ez? Bai, bai, e, bueno, gatazka bakoitzak badu e, bere oinarriak badu bere irtenbidea. Baina egia da, egia da, prest egon behar garela, e, egia gure aurrean e, ikusteko. Hori, e, alde batetik, baina bestaletik, e, baita ere, e, kolombiako kasuan Estatua azida baken prozesu baten alde. Baina hemen Euskal Herrian ez Frantziak, ez Espainiako estatuak ez dira hazi bake prozesuaren alde. Mm -hmm. da, gizarte Zibilak behin estatua da e, dana dala e, armekin dagoena bake prozesu baten barne, azten dala da olako gitara gu bat hedatzen denean, ba, gizarte Zibilak... E, horren alde egongo gara, baina gizarte zibilla alegez, edo gizarte zibila bezala, gaur egun nire ustez, pertsonalki eh, bai Frantzian, bai Espainian, Euskal Herria osoan, apur bat eh, mobilizazio gehiago behar dugu, eh, estatuak, eh, konfrontazio bat, ez eh, konfrontazio baina egiaren aurrean jartzeko, da emengo eh, gatazkaren onareak apur bat Geros da gehiagoa zanarazteko. Egiari aurre egitea, azkenean, eta denen partetik? Oiz, denen partetik. Denen partetik, behin egitara hori adostuta, denen, eta denon partetik, eta denon aldetik, ba, guazen, guazen dano guatera, horren aurrean, horren atzetik, baina egiarekin, egiarekin. Gaur-gau ean, beraz, zine Estabaida Dona Paulen, erramezala, eh, eh, Kolombiako egoerari buruz, eh, biatuko da beraz eh, filme honek ilan, eta ondodik, Estabaida zurekin eh, eneko eta berdin, azkenan gaia ere horokortzen ahalko dena, bake prozesua ere Kolombiakoaz, eh, gehiagoxe, eta suretan sartuz ere pixka bat? Bai, bai, e, Kolombiako egoeraz e, berba edo mintzo egingo duguan, bertan, donapaleun, baina, e, bai, zelan dagoen e, Kolombia Estatu Maian e, gaur egunean, zelan dagoen e, Gizarte Zibilla, zelan dagoen, bai, Farken aldetik, baina baita ere, ELNeko e, gudarien aldetik e, pake prozesua zeneta mm -hmm. e, oindala astebi, E, olako proklamazio bat egin zutela, ba, pake prozesu barne egongo direla, baita ere, azpimarratuko da, nazioarte maila dagoen e, garrantzia e, olako pake prozesuaz, eta, bueno, eta azken zinean, e, gizatzi bilaren partaidetza, da zen olako kolombiako, kolombia edo kolombia, Eh, nahiko nahi izango dugu bad datorren urteetan zehar, ia eh, oinarrea gatazka honen oinarrea apur bat eh, alderantziz eh, joaten garen. Mm -hmm. Kolombiaz beraz gaur gauean zin eztabaida Don Paulen zorziak eta erditan gelan eta eneko gerika beitia berazan izanen da ere bake bideak proposatzen duen gaualdi hortan mileker gurekin egonnikike. Millezkerzuei, mi da beste bat arte. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarrekin Euskal irratietan. Mintzola haozko lantegiaren eta donostia 2008 Europako kultur hiriburuaren eskutik, Europa bat battean kantu improvisatuaren nazioarteko topaketa ospatzen ari da Euskal Herriko xoko ezberdinetan, Gari haortarat, kurdistan goz, sardiniako eta euskalirikoin hobi ikusgai topaketa eta batian ustaritzen ostierale untan Mintzola hauzko lantegitik Carlos Aizpurua osteguruntako gomita goizbegin gurtzekotzen horea da entzuleak hitz eta putz bilak ho izanen da Bihar izanen gira azpain naiz bakarrik inoiz beharrik fred begoat Ostegunero bezala eta bilar voltaia Euskal taldea aipatuko dauku jok giroan zuaiattik heldu den talde unen azken diskoa aiipgai hogeitarazten dauttze ere hitz eta putz emankizuna sareanu zila Euskalgatiak puntu Es webgunean beti bezperako emanki zuna biramunean entztena luzie,t sekitzen duzen. Hori bi asko beraz, mementuz seiak Eusska Igatietan!